Перш ніж він вимовив. Ти дурний. Чому, Діогене? Сидів би вдома. Базиль розпачливо заламав руки. Але ж ми не можемо вернутися назад. Хто тобі сказав? Як можна вернутися до початку лісу, коли він не має кінця? «Щось ти мудро говориш». «О, Діогене, ти теж би мудро говорив, якби слухав голос». «Я, правда, багато не розумів, але трохи навчився». «Ми відгороджені стіною, от би нам знайти цю стіну». «Я би розвалив її, і ми швиденько знайшли короля». Нащо нам король? Як ти можеш таке казати? Король, король. Базиль заплакав від нестачі слів. Скільки разів йому снилася з'ява короля в білій одежі? Як той спускається стежкою до кривої груші, торкає її рукою, і вона падає. Дюген сидів і здавався вже не таким великим та могутнім. Дерева були більші за нього і навіть за короля. На спині була розірвана сорочка. Сльози в Базілля вже висохли, і він лише важко зітхнув. Над озером літала комашня, бігала по гладкій поверхні води. Чим більше вдивлявся Базіль у воду, тим глибше вона втягувала в себе його думки. Спочатку він побачив свою постать і дерева, а потім у ній вирізнилися нечіткі контури дому, дуже високого, де було багато вікон, але тільки одне відчинене. У ньому хтось стояв, Базіль нахилився, щоб краще побачити Але тут почув шепіт Що-що? Базілю, ти чуєш мене? Я не можу прийти до вас Але чимось хочу допомогти Аби ви не думали, що я залишив вас на призволяще. Я дам вам те, чого ви бажаєте. Перевізнику, найбільшу у світі рибу, шептунові мовчання. Колосові стільки насіння, що він засіяв усю землю. Діоген стане деревом у лісі. А тобі, Базілю, оскільки ти вірно мене чекав, я скажу правду а не дам ілюзію. Коли твоя душа відділиться від тіла, ти станеш щасливий і спокійний. Ти полетиш Базілю, і побачиш багато світів, з яких вибереш той, що тобі до А тим часом, Базілю, прощай. Нашій казці – кінець. Будинок зник, зник і голос з відчиненого вікна. Базіль подивився на Діогена. Той став деревом з потрісканою корою, але міцним деревом. У ньому ще вгадувалися риси Діогена, ще лишалися очі повні муки, ще руки ворушилися, але якась сила тягнула їх вгору. Ох, Діогене, Діогене, затремтів Базіль і кинувся геть з цього страшного місця. Більше він. Не почує діогенового голосу. Більше той не визволить його з цупких пагонів ожини.